U suri Zuhruf plemeniti gospodar kaže evo me juneše ufil hiljeti wa huo fil hisami ga i rumubim zar one koje rastu u ukrasima i koje su prilikom rasprave bespomoćne. Pa je Allah spomenuo jednu osobenost žena a to je da rastu u ukrasima. One ne samo da rastu u ukrasima već i vole da budu ukrašene. Pa onda je na nama da pružimo Nima ono što vole da bi one nas vodile.